З цього випливає, що їм відома моя домашня адреса, а також адреса офісу. Ні там, ані там я вже, звичайно, з'явитися не можу. Мене можна вирахувати також і через моє авто, зареєстроване на агенцію. Це до першого даєшника. Тому необхідно знайти незасвічений транспорт. Мишки я багато не напрацюю.